Kannara að hæfa eins og. Já, takk fyrir að fá mig. <laughs> hérna bókinn. Mun langan að byrja þar. Yes sir. Mun langan að byrja þar. Hérna sko þær sá líka þí sóli. hvernig kemur þetta til? Sko, ég hérna ég var með það í hugmynd í hausnum og og mér fannst eitthvað fyndið við það að gefa út ákveðin svona snemma sko, það er svo mikið Beeper move sko. Þannig hérna. Þannig <laughs> <laughs> hérna, hérna ég var semst að spila í ássuti í töflinn í fyrra. Mm -hmm. Og Sóli var að væntlustýra. Og hérna við ferum saman út og ég kynnist honum í raun þar. Þetta er þannig að aðeins að við búum að búna að kíkja til hans í útþorp eða eitthvað og okkur svona. Mm. -hmm. Og ég vissi hann hefur gerð hérna ævissu Gilva Jónssons og ég bara þúst spyrun út þetta er líka, veist, hann er núna líka hann er svo galsa sko þúst með grunaðan orð til þetta sko hann var til þetta og þúst við fórum ekkert áfram með þetta fyrir en aðeins seinna svo fórum við hérna, saman til Ítalíu á og við vorum að spila það semt hann var að veislustýra í í, í ja, Já í Brúkaupi. <laughs> <laughs> og ég ég, ég var að, ég var að spila í eða kortan að ég bari vera með stand up eigi manna ekki. Allavega og þá hérna fórum við svo að skoða og hérna eftir það og við byrjuðum í raun svona desember janúar mhm mm að setja þetta upp og og hann byrja bara að taka svona viðtölu um mig og þú náttlega þekkir þetta mm -hmm. og og ég erum hérna með svona lauslega planað að, að gefa hann út sko, í í desember eða sérst, fyrir fyrir jól mhm mm eh uh, svo þegar eh svo þegar ég verra semst eh uh, bæylistamaður á Kobox mm -hmm. í sumar þá þá hérna syngi pappi í og segi það hérna, að það er að gammal félagi minn sem að hafa sambandum mig sem að það er með bjarft mm -hmm. og verðurld bókútgöfuna og sendið mig bara screenshot af message það sem hann sendi hún og bara hefði að ég held að hérna, ég held að svo nýðum verið gott eftir bók, kannski fyrir næstu, fyrir Jólinn 2021 mm -hmm. og ég segi ok, ekki segja neitt, bara ge gemma bara númur í honum og, hérna, og ég ringi hann og segi honum að ég og Sóli sem byrjaði á æfisögu og mm -hmm. ætlum að gefa hann út í, í hérna, ár mm -hmm. Og honum leist svona vel á þetta og, og við svona skoðum Bjart og Veröld, við skoðum eitthvað annað útgáfa félag líka og svo var ég eitthvað líka skoða bara gefið út sjálfur okay. og fara bara hérna, huðvist, all in í það sko svo stopnaði bara félagi kringu það, ég voru að pæla í Bókbóis EHF Bókbóis? En hérna, en uh, svo einhvern veginn, þú veist, ég, við erum kynnaði alveg, ég var alveg sá alveg eitthvað pening í þessu sko mm -hmm en Sóli er svona drómi aðeins tilbaka með það og sæði skilur þú veist, hérna, þú veist ekki, ekki vera að hugsa bara um peningin í þessu skilur það er engin peningur í bókum á Íslandi þannig sko, það er miklu mm -hmm. betra bara að fara til þeirra sem eru mjög reyndir, geta leðbendungur og eru bara þunga veitthva þunga veitthva leikmenn í þessum leik sko, og Ó skil ég það bara eitthvað geggja verk eftir sko. Mhm. Mm Þannig að ég er mjög ánægður að hérna, ég hlustaði á sóluna með það sko. Já, og ég er ánægður með þessa ráðlegginga frá honum af því ég ég einmitt tíð þetta sjálfur að gefa út bók bækur sjálfur Já. og pæla í en þá einmitt þá fer mér að spara í ritstjórninni, mm -hmm. spara í coverinnu, spara í yfirlestrunum og þá endar bókinn að verða slakari sko. Já. Klárlega. Að mínum mati sko. bara... en ég að, mér svo gaman að því ég er búinn lesa bókina mm -hmm. í dag, og hérna þú færð bara mm -hmm. sem niðrættu um? þær deggur að byrja að gera það að að þú myndir bara veist, þú ert mjög opinn skár Já, ég er mjög, mjög opinn í þessari bók sko. og það er hérna ég hef ekkert verið rúseli mikið opinn í gegnum tíðina í svíslýsunu. Ég hef svouna sett sett hérna ekki upp front en ég hef bara tekið svouna einn eiginleika af persónuleika og bara ítt honum í botn þegar ég ferum saman mikrófón eða myndavél. Mm -hmm. Og hérna og þúst haldið fjölskyldunni svolti frá og og og hérna og lífi, en En ákvaða bara að fokkilt, ég ætla bara að segja allt, skilja, ég ætla gera þetta, allir að, að gera þetta alminnilega. Og já, það kom Jé? svona út, hvað, þetta er alveg svolítið er svona, ég myndi segja að væri, hún er svona samblanda af dagbókbersts. Það er svona fyrri hluti bókarinnar, svo er þarna M&M bókin, hún er svona blanda af henni líka og svo svartur og leik. Já, Ímyndi sé þetta var svo sama svona suða af þessum þrembókum. Já. Voruðu þá af því með svo gamann að pæla í þessu og ég held neblega sóli sko sé svoltið svona annur gert ævísögur eins og ég. Mm -hmm. Og ég, sem ég var strax ágnað með einmitt hvað hvað þetta er auðlesið. Mm -hmm. Það eru kaflarnir stuttir. Já. Þetta er svona þetta er aðgengilegt. Voruðu með þá þá pælingu líka í byrjun af því Já. það er nátt að alltaf að fá fólk til að 100%. Þetta átti að vera bara þú getur tekið hana bara í þúst Og, og, og hérna, ég hef búin að fá skilabóð Instagram frá hérna fólki sem að bara er að segja þú veist, ég hef ekki leysið bóki, þú veist, 15 ára eða eitthvað, en, en ég tók hann á 3 tímum mm -hmm. að því að heitt, þetta er bara veist, það, þetta er ekki langar heitt, þetta er stuttikablar og hún er ekki langdrein, þetta er bara að keiri í gegnum þetta mm -hmm. og bara aksjón mm -hmm. En líka markkópur um þinn er kannski svolítið fólk sem er vant hærri það kann ekki að lesa ég, ég bara vant hærri stimulation sko ja ja algerlega að vera símanum með tölvunni og hérna og þá var ekki frekar bara eitthvað með að hlusta á bókina Já sko. klárlega þetta er svona Snapchat kynslóð og sko. við völdum hérna, sleppa því a, að láta hana á hljóðbók allra til að byrja með já. og einmitt Reina fótt bara fólk til að lesa af því að hún er mjög auðleisin sko Já það heldur að lesa hana sko. hvernig hérna svona rappið mm -hmm. þú lísir í bókinni hérna svona á hverju svona moment of clarity þegar þú, segðu okkur frá því þegar að rapið dættur inn í þitt líf Já, hérna ég sést að þetta upp í hverju mm -hmm. og hérna og fæ svona tónlistalegt uppeldi frá uh, bróðum mínum og mema og, og poppa og það er Björkman Halldórsson og, og Stefán Helmarsson og Bee og eitthvað svona mm -hmm. og hérna pappi sko pappi fættu 65, mamma fættu 60 þannig að það er svona litað svolítið að því sko mm -hmm. og hérna Já ég með Sara kjærast mínum tala um talað um að þú þúst að hún er hún elskar skiluru svo early 2000s spönd. Okay. Af því að af því að foreldrar hennar eru ingriðlendur um foreldra míner þannig að þetta er það sem var í gangi þegar hún var lítinn sko. uh. En þúst en hérna en þá þúst þá var FM þegar hún var alusta upp en mm. bilgen þegar ég var alusta upp sko. <svæð> e en já þegar ég er einhvern uppgöta sjálfur rapptónlist þá hérna þá er írunn í gegnum Bjössa, uh Eskubin minn og og stór hans og hérna í og, og, og það var þust 50 cent econ og og snúptók og hvernig, og og í man þegar ég var níu fluttur á bifrust þegar ég var í fjórða og þá þessu, sá ég á pop tv uh minn pant the lonely með econ Mhm mm og uh, ég bara viss ekki hvað að gera við mig sko veist, ég var bara like shit hvað þetta er gott og shit hvað er nettur þetta var svo na fyrsta, fyrsta lag sem að hérna ég eign þust það var engin sem sýndi mér að það var engin sem að hérna var, var þust påion games sko þetta var bara mm -hmm. ég sem að uppskutaði lagið og og ég fíla bara út frá mínum forsendum mm -hmm. og fór eh uh, stuttri seinna í bæyferð og og kefti diskin diskinn mm -hmm. Trouble og heinna og uh, hef keypt eina alla diskana sem Aekon síðan þá sko mhm mm og það er eitthvað ja einmitt þessa nefður svolti líka tónlistin mín verið melódísk uh, sérstaklega í seinni tíð mhm mm svona þorað að fara back to the roots sko mm -hmm. a, að heinna þú veist ég, ég, ég tók ákvarðun þegar ég byrjaði að að hérna að bara vera rappari skýrurinn af því að það er auðvöldara að transitiona úr að vera rappari yfir að popari mm -hmm. frekar en að byrja sem popari og fara yfir í rappið sko. Er það er þeirra? Ég myndi halda það sko Já. Veist, það var í skrítið að sjá kannski ekki dagsamt að þetta er orður svo þú veist, þetta er orður svo rosalega líkt sko Þetta er fara að flæða meira á milli Já, miklu meira sko <hýð> en, en hérna þú veist, ég gátt fyrsta lagi mitt februar 2014 mhm mm anna er að detta í hvað 7 uh Já, sjö ár 7 ár braum. Það eru náttla þú veist það er 7 x 7 sko. Eitt, eitt ár í rapportunum er þú veist eins og eitt 100 ár sko. Anna hérna anna ég þetta er ógæðilega þetta er ógæðilega fljótt að breytast. Þú veist ég gah gá út fyrstu platurnar var ekki Spotify. En það er sant svona stutt síðan. Þú veist, það var bara YouTube og svo bara download Hvernig kemur Spotify 2015 16 2 2016, 2016 heldur. Bittu mm -hmm. þanna þetta var hvernig sér? YouTube download link. Já, linku? ég gáði út á YouTube mm -hmm. og svo bara deildum við svona hérna einhverum bara WeTransfer link bara eða Dropbox eða eitthvað. Okay. Sem var bara hérna þúst hérna geturðu downloada plötunina. Mhm. Mm Aron kan gerði þetta líka skilur hann gáði fyrstu plötuna sína mjög early 2016 mm -hmm. og þá var bara linkur. Mhm. Mm til að downloada í iTunes við þetta. Þannig að það var ekki hægt að fylgjast með plays eða er í En þetta væntanlega kenn sko þið sem eruð af Inngri kennslóðinni þið eru mm. dalti flink í einmitt þessu að hérna að að geta látið hluti dreifa sig organically bara í gegnum samfélagsmiðla og svona sko. Já já algjörlega. Og hérna og þetta var mjög skríti mittilbæls ástand veist, þannig, þegar ég er að gefa út af því að þúst er að deyja. Mm -hmm. en, en það er samt ekki kominn neyessi streymistjónusta þannig að Nei. það er bara í raun download. Einmitt. Þannig að hérna bara vesti tíminn fyrir tónlist var þannig, No, ég var aðeins gleymair. Ég heldt að verið lengra síðan Spotify hefur komið sko. Er ekki lengra síðan? Nei, ekki sko allvæsuna rosalega stórt. Mm -hmm. En þegar þú þegar varðu í rappi þá ferðu líka mjög fljótt lei þú lísar þarna flórétaferðum þar sem við er að kaupa föður og, og hérna, ég var svo ámæður með þig þegar þú mætir í skólan og, og þú ert bara gler harður í gallanum þínu þó verið að gera grínair. <laughs> var það ekkert erfitt? Jú, jú, það tók sá, sko. <clears throat> En hérna þetta byggir bara karaktér sko. Það er svolé. Það er svolé. ég hef alltaf haft mikinn áhuga á á hérna eða þá afn í 5. bekk þá var ég mikinn áhuga á á fötum. Mhm. Mm og og bara eitthunnin allir þessi hip tísku skilur og, og graffinu og allt þetta dæmi og í man þæg ég var sko í 6. og hvað 11, 11 var á gamall þá hérna ferji ég í éxodus með mæmmu veistu hvað búður var það þar fór ég í éxodus með mæmmu og var að reyna sækja vinnu. Okay. Þeg, ég var 11 ára gamall. 12. 11 ára gamall að reyna að vinna í Exodus að því að ég villði bara vera þarna allan daginn sko. á 9 í Exodus maður, mm -hmm. Og hérna þá er núna punk. Mhm. Mm Vendingustöðin. Já, alveg rétt. Já. Sama eins já, restin peace maður. Já, á móti gamla hérna og já. Já. Uh, og við gerðum okkur marga baiaferðir við strákurnir og hérna með mömmu skiluru að sviða um að fá bara af það bara, var að fara með þann inn sko. Ehm um, ja en en en hérna svo svona undanfari er ég búna þúst fötin eru svona síðustu ári eru fötin eru næst þrengri og og hérna ég var náttla alveg rosalegt sko ég var bara þúst þrefalt extra large sko, þegar ég var bara í í fullrun stærðum þegar ég var 10 ára sko og y held van þau sem að er, veist, passa á mig núna sko. sem að ég keypti þei þegar ég var 10 ára Þeir nefla var gæfan harðar og þú sko af ég ég fyrsta tónlistinna þú þú líður þú vel þar og segir þarna varu tala um rappið og Ekon og segir að þetta er fyrsta tónlistinna sem ég valdi sjálfur eða ég vildi. Mm -hmm. Og ég tengi mikið við þetta því ég hafði hlustað á alls konna tónlist og síðan ferði ég inn í hip hop ég er einmitt svona bla mm -hmm. aðeins eldri kannski þú það ekki 13 14 eitthvað. Mm -hmm. Og þá var bara dalti svona og flestir í mínu skóla voru í öðru og ég mm -hmm. hafði ekki Kom ek alraút úr skáfti. Af því ég lagði gíg sko, þanna mérst að sýna sína karakter þá er að að þora bara vera upp front með þetta. Ee mitt. Já, og við vorum þúlust í seinna í í gaggo þá vorum við þúlust 2 3 sem að fílaum rappið sko. en annars var rosalega miki bara eitthvað. Soldi þúlust það er ógnilega skríti þar er ennþá verið að spila sko sömu tónlist á á grunnskólabylum 80. og 90. þekkur. Og í 80. og það sem að enginn var að hlusta á því að ég var í 8. til 10. bekk er eitthvað svona bara eitthvað sem bara sýru tónlist og, og, og, og, og svo er bara ég, veist, þegar, ég var, þegar ég var í grunnskóla þá kom ég hérna blár mm -hmm. þú veist, komu einhver tíman áns varum við ekkert þú stað var engin artistar að koma í skóla þegar ég var að, að böl þá var bara einhver einhver nakki í 10. bekk og hérna sem var í, á plötunum. sem var á plötunum. Sem, sem að spila bara eitthva kjaftaði, skilurðu, sem að ég vissi ekkert hvað var sko. Okay. Og svo er þetta ennþá í dag, skilurðu, þar er þú þú ég kom að spila eða gauti eða eða club dub eða flón eða eitthva skilurðu. er allt rapp skilurðu. Og svo taka DJ David og þar er eins og að það sé eitthva sná þetta er eitthva secret society <tján> af DJ í 10. sem að spila bara eitthva sýru kjaftaði. Ég, er er dæmi, sko. ég veit ekki þetta. Það er það ennþá sama og ég veit ekki hvenær þetta mun þú unnur að lustar salt á á og og þessu ári mm -hmm. hefna, og það og hérna því ég fattaði ekki fyrir inn lagst bókina hver pappa þín er mm -hmm. ég vit ekki viðtölu pappa þinn ja er honum það gamalt sko <laughs> og hérna fram var, var í stjórnmálunum Já. og þú segir einmitt í einum textanum þakka pappa var blessa mér við djúprötinni pappa þinn er með mjög góðan rödd Já, sko emitt. og hérna Veyr eftir að hugsa að hann, hann notaði ekki röddina í söngin hann hann var hann var stundum að lesa inn auðlýsingar og Já hann er ennfáði sko hann kemur aftur í þambraðar sko. Okay. Þanna hérna, ja á ég ætti ég séð í 2 og 3 stjórinn hérna, þakka bara sjálfum mér og pappa og afa fyrir blessað meimiðjó bröðinni. Afi er náttla er bara maður verður bara hræddur sko. Á, já það svoléirt. Já. Ha, hérna, Mag, sko. ha, já huðvit. Hann Magnus Bjartfræson. Þeir hérna það er mjög findið, sko, er hérna eh að verða 9 mán eða Mm -hmm. Og shit nú væi, skammen að heimama. <laughs> <laughs> eh og hann er svo hræddur við pappa sko. Pappa minn, hann er hræddur við afa sinn af því hann er svo djúprættur. En hann tekur hann alltaf svo 5 mínútur sko, frá því að við komum til pappa, þú ég hann fer bara að gráta skilu við hann byrja að tala. <laughs> og heit, na, og ég var að segja pappa, mér festi svo finndu og að segja að þú ert nákala eins við pappa minn sko. Já. Að ég var skítræddur við afa mína af því hann var svo djúprættur, djúprættur. <laughs> Þá er ógeðslega finndu mér. En ákastu þú snemma að þú viltir nota röddina í tónlisti það? Já, ég hérna, ég er byrjaði snemma sem semja lög bara þegar ég var krakki, sko, og hérna, og svo þegar pappi kefti uh, makktölvu, þá var einhvern veginn líf mitt, sko. Ég og Sindri frans fjölaði minn byrjaði um að leika okkur þar og, og uh, það var, sko, Ég var mikið líka, ég var æfa gítar, þannig að þetta var, ég var svolítið að svissa á milli, sko, bara svona geðvegt, mikið uh, R&B-pop-vælu tónlist einhver mm -hmm. á gítarinn. Svo er ég bara með ykkur bít og bara rappaði að mér ræskandi, sko. Mm -hmm. Og ég, það var alveg svona, hérna, það voru tímamóti í mínu lífi, sko, þegar að ég þurfti að ákveða, ok, hvort ætla ég að gera? Já. Yeah. Um, og, og það var, sko, í, hérna, ég held að hafa verið, sko, Íslangotal eða eða x factor eða eitthvað sem þúst uh -huh. keppnum skilur uh -huh. þegar ég var ég heldi að vera á fyrsta ári Mentó eða 10. þá var ég að þá sóttí ég þessum og þúst í í uh -huh. og var bara kulda bara að kort að ætla ég að rappa skilurðu eða ætla ég þúst bara kort á ímyndina verða skilurðu uh -huh. svo svæði við um mig <laughs> sem betur fer sko af því að ég var búinn að taka ákvarðunina mæta við kassi eh uh, rappperinn held ég. Já, er erfært að svissa svona mikið í mynd. Neflelega sko. Það Þa gerist ekki einn dagi. Nei, sko, ég neflelega þúst ef var í... þetta var svolti bara svona Jón Jónsson type tónlist sko, þúst og það var ekkert, skrítið ef hann hefði bara gefið út skilur sína fyrstu plátu og svo bara mætt með sólglörugult, þennan er og reynt að breyta ímyndinni sko. Já, það gerist klárlega ekki einn dagi sko. Þannig að ég er mjög þakklætur fyrir að, að sjóu við mig. Já, Já, þú fórst aldrei inn í einn svona áhæfuleik. Nei, ég Það er fyrir sko ég ætlaði að fara sko en, en bara sem bættu fyrir svo eimi. En þú vært nóg ungur til að sko þá voru komnar svona flóttar fyrirmyndir í rap á Íslandi. Þarfi ég var náttla með RP viðtali og þegar þeir voru af ég hafi alltaf hlustað á hip og mér fannst mm. svona þerra þeir koma þá er allt í fyrsta skipti bara íslenskt hip sem, sem var flótt. Mhm. Mm og þanna þar svona hefur þú náttla bara ungur séð að það væri hægt að íslensku, til ja hva. Ynais y y y misti alveg af róttlæga bilgunni sko. Ég er náttla fæðin 96. Já, já. Þannig að hérna, ég var 4 á þegar og mamma pappi heldur kannski. og Já ja ja, einmitt. Það var hvað 2000 og... ég veit ekki. Ég, en ég eitthvað en þú sé ég var ekki að fylgjast með á íslensku rapsinninu bara fyrirna ég byrjaði að gefa út sjálfur sko. Bara sem einhver eins upp á svona kurteis og ég meðvirkni sko. Já, yeah, <laughs> ég skil. <laughs> hérna, en ég byrjaði að hypea Erp sko og hann lét mig fá bara heimanam þú veist það mm -hmm. að hann sá bara að ég kunni ekki leit launans. Okay. Eh uh, þúst ég kunni svo stærstu laun en, en hann leit mér bara að fá diskisn og bara að þú virðir bara að læra þetta skilurðu. Mm -hmm. Ef þú vilt að hype mig. Mhm. Mm ekki verið bara allan tíma og bara brr. Þúst taka kjaftað. En að hérna ég fór bara og lærði mjög sammyskusamlega bara öllu einn af mm -hmm. diskmanns velkominn til Copacabana. Mhm. Mm sem er fucking iconic diskur. Já, snylt. Já, geggjaður. Og hérna. Já, ég lærði og þá eitthvað einn fékk ég svona new respect þú vissu það er líka svona bæjarfélagið sem hann tengir okkur svo mikið sko við verk þúst hann hefði ekki tekið mig svona mikið undir vængin ef ég væri úr Garðabæsku hann tók við rosa snemma undir sinn sinn sko ja bara 16 eða 17 ára sko ja og þá varst að þá varst að hérna performa meðan ja ja Var það varðu bara að, að segja brr brr í aðallega sko <laughs> þá hérna þá lærði Ja, og hann kynntir mér bara fyrir, þú veist, lagði mér línurnar, þú veist, ég fer nánrúti í bókina í sko, alls konu settir mér alls konu svona, eða svona ekki rétt beint reglurnar, bara svona kynntir mér bara veist, ef veist, í þínum sporum, þá myndir þú gera þetta. Mm -hmm. Og eitthvað svona. Mm -hmm. Þanna ég var mikið að þakka RP sko. hann er alveg hérna. Hann er alveg the little way to my tricks sko. mm -hmm. hann er the OG sko. Já. Hvað er þetta með Kopoin? <laughs> Já, hann sagði alveg best hjá þér sko. Ó. Er hérna, Það er ekki rasgata, hann erum við þúnum bara búið að búa það til. Já. Þar Hamraborgin sér þú 2 og 3 stjórinn. Já. Þá erum við náttla komnir í aðeins anna hverfi. Já, nákvæmlega. Það er náttla bara var ekki til þegar þegar óttal upp í niður sko. Nei. Auðvitað. <laughs> <laughs> hann gras og tré. Já, einu tilt. við höfum hérna við höfum skiftuð þú sem mjög bróðulega. Mjöurpur. Mm -hmm. Hann mm -hmm. tekur hérna Westcôpe og, og ég er með Eastcôpe sko. En svo er miklu meira alltaf að gerast í Westcôpe sko í þetta er Birnir kemur úr Vesturkópavogi. Já. Það er Joe Fraser sem er producer allt mitt til að byrja með. Mm -hmm. Og að mínum mati var hann minnasti rapper í Íslands sögunnar, ógeisllega góður. Já, þú villt meina það? Ég vil menna hann sko. Okay. Ég myndi checka á, á honum ef þú ef ég fílra rappið sko. Já, og ég verð að viðurkenna það. Ég hef ekki tekka á honum. Já, hann er hann er hann er, hann er ekki gefur út solo dote en hann er featured á mínum plötum sko. Eitt minnið, tek ég fyrir þí. Já, hann er goður, sko. og, hérna, hann er einmitt sko Joe er er Inngri bróðir Dáðadrengja sem að, hérna, þá enn að og og Karlingi sem voru eins og tí sem var 2000 og hvað 2 ég veit ekki 2009 kanska var rap mm -hmm. rap <kling> og veikti þannig sitt tónlistaruppbeldiskum mm -hmm. um ehm en ja vesturströndin og þú sést svo Cell 7 líka vesturströnd eða semst vesturströnd <gul> <gul> Kbox vesturströnd Kbox ja vesturströnd Kbox ja ber fáta um daginn það er skilurðu þúst að það er höfnin anna ja í kostnesinnu skipi þannig að man getur sagt ja, at the west coast er það er svona, svona, alveg alvaru strandlengja. Ja, þetta er bara vesturstrænda rap sko, vesturstrændin í Covey. Vesturstrænda rap. <gri> það var hvenær er það núna? Því ég heyr ekki verið að viðurkenna. Ég hef ekki sett mig alveg nóg miki inn í inn í svona Ha unda fyrir nú ég ætla að segja árum ekki kanskje jafnvel ára dög. En hérna er þessi rígur ennþá út sko það var altså rósali rígur alltaf á milli vestur og austurstrandanna þegar ég var að hlusta sko. Einmitt. Nei það er eiga búið sko. Men Já þú þú það, það skiptir eiga engu máli hvaan menn eru núna það er bara þú þú fávitir þá er bíf sko. Já eitt. Uh, en en ég held að það sé rósali miki fakeat sko. Þú veist, bara til að, já, að selja O hérna þú veist svo sem var mest svona Æsa undanfarin kannski 2 ára rapper sem kallast 69 ég veit ekki kurtu hvað við séan hann, hann er með svona regnboga hár ah. og og flóraðar í andlitinu og eitthvað mm. svona hann hérna tók einhvern einn bara alla alla rappara og drullaði eiga sko Mhm. Mm fór svo í fangelsi og kom til baka og braut einhver meta á Instagram þú ég hann fór á Instagram live og þú ég það voru milljón menn að horfa fyrstu 30 sekúndurnar eða eitthvað eftir hann fór live, sko. okay. metum og hérna gaf svo plöðunum sína og floppaði hart, sko og hefur ekki hýrt síðan og síðan, sko Já, Já, það er svolítið, sko en, en, en, sko, það er sem að, hérna svolítið leiðilegt við internetið er að, að sko, þegar ég hlusta á rap frá, þú veist, bara 90s og early 2000s, er að, sko það, það fór svo mikið eftir í hvar þú varst í bandaríkjunum, hvernig sound þú varst með Mm. -hmm. En nú er eitthvað nei, er það búið af því að þú veist þú þarft ekki að vera í Houston til að hlusta á Houston tónlist. Nei. nei, nei. Þú þarft ekki að vera í New York til að hlusta á boom og allt að dæmi. Þannig að eins og hérna þú veist það Aesop kom hann var frá New York kom 2011-12. Þá hérna þú veist þar hljómar bara eins og Houston gaur. Þú veist hann var með þetta hérna chopped and screwed þarna. Þú þessi hérna röd. Og hérna komdu við þetta aftur. slow down <laughs> dæmi. Og, og hann er New York enn og nú hljóma rosa margir bara eins og við séum frá Atlantta það er langstæsta scenan þar núna og sko, búna að, að vera ja vera undanfarinn Er það ekki það sem að hérna voru að byrja og Jú. og og hérna þér sem voru að koma þarna voru nokku mjög vinsæl ja Louta Chris ja Louta Chris komur frá Atlantta og svo hérna, aðeins hérna, TI uh, Young Jeezy Gucci Mane og hérna og svo núna bara þó þyst allir nánast sem æru stórar eru búna að vera stórir síðustu kanskje 5 10 ára er frá Atlantah þú veist, það er two change það er uh, Miko Youngthuk mm -hmm. um kanna leilpepi sem er einna af stærstu í dag sko. Mhm. Mm eh uh, ja þú séð þeir leikinn sko. En mm -hmm. það er að færast finnst mér aðeins yfir á vestustrandinn aftur sko af því að einn stærstu núna í dag satt, er Roddy Rich ja ég þarf að fara setja mig inn í þetta sko ég þarf að send ég því ég já, endilega gerðu það já. ég er mega tililiða ja hann hérna, hann er frá vesturstrendinni og, og, og, og líka semst hæta álausinn sem er mín upphald sko mm hm hann er alveg geggjaður okay hann hann er svo snöngvari sko hann er ekki rappari mm -hmm. hann er ógeðslega góður og og spilar á bara öll hljóðfæri og og og hérna Jó, ég þar reiðlega bara við þurfum að taka bara smá trú nó hérna eftir bara já, að bara í að fara í með er og hérna 100% tilja. Ég þreytsist ekki á Olesen, sko. já, ja. að tala í tólusensku. En ja, ég færði þetta að vera aðeins að færast yfir í, í yfir í sko West Coast eftir sko. Mm -hmm. En ég held að Atlanta og No inne sko og hefur þú vissu eitthvað Gucci með einn er að? Uh -huh. Já. Já. Þar er hérna er ótrúlegt sko Spotify gerði bara official playlista. Mm -hmm. Sem að heit bara If it for Gucci. Og þá er bara allir sem að hann hefur komið í leikinn. Já. Og það var sturlta sko. Það var bara lög með þú hast að bæði producerar og og rapperar. Það var bara efa Gucci sem var ekki til og var þessi gúrur er ekki til. Það var, var alu sturlta að sjá þetta sko. Að þyrfti eina að vera með líka fyrir ERP sko. Ja, einmitt. Hann notaði hefur hann er te hann tekur mjög margt undir hjálpa hérna. mörgum munnum ja. sko, veist, ja. eins og eins og hérna mér og og þú hast hann hjálpaði Gauta og og hann hjálpaði Friðrik og þú hast ég er ekki að bara en síðan eruðu allir að hjálpa kvarðrum ég meina þú ert síðan eins og nefndi Joe Fraser á þann og hérna þú og Birnir Aron Kana mári mm -hmm. er ekkert enn á tilfinninguna að sjá svona meira um samvinnu en samkeppni í þessari scenu í Íslandi. Já jú jú það er það sko þetta er náttlæga svona lítið lítið land Já. að það það, veist, það virkar ekki trúlega vel að vera allir í fílu sko í sickur horninu. Nei er verra. Já uh, en en ég er náttlæga huginn með Mir í Kópavogis og hann er geggjaður. Uh, Þú veist ég veit ekki af hverju að ná valið svona vel saman þús við erum nátt alla allir á svipuðum aldri og og er svolti mikill þús það er nátt alla ekkert mikill aldursmunur en það var, virkaði mikill aldursmunur á okkur og gæjunum fyrir ofan okkur mm -hmm. það það við vorum að koma upp og á mér og Úlvúlf og MC Gwaita skilur við, þá var ég varu þeir 24 á og ég var 17 á einmiðna á þessum árum er er svo mikill munur Ja, ein mann þar ég heyrði um þig í fyrsta skifti þá þá einmitt var bara svona kynslóðabil sko, eiga einmitt. Ég held að það hafi líka gert okkur svolti sterkari sko og líka bara fordæmið sem að eh uh, gauti Gísli Erpur og Úl Rúlvi settu það var bara einhver svona þetta var einhver svona hérna eitthva bræðralegt sko mm -hmm. og einhver svona hérna allir vinir bara mm -hmm. Þannig að við sáum það og og og, og gerðum okkar eigið skilu og, og Og já, við erum allir mjög nálætti aldrei, ég held að Aaron Kahn sé svona yngstur á okkur, mm -hmm. eða hvað, nei, það er ögla J.P., hann er fættur 2001, Aaron Kahn 99, já. Og, ég, og, og, og hérna Królur líka 99, en já, J. Byrnir erum báði 96, mm -hmm. uh, Huginn líka, þú veist, þetta er svona, þetta er hann, þú veist, 0-0 upp í 96, kannski, Mannst eftir einhverum mómenti þar sem að því þú hú byrjar að hérna, rapa og svo bóður sterkt að byrja að performa Merpi mannst mm -hmm. eftir einhverum svona mómenti þar sem að þar sem þú hugsar að hugsar ég nú er í búna ná í gegn Já ég á alveg nokkur svona móment ég hérna sko uh, <laughs> Það, ég var svolti fljótt dofin fyrir sko að, ég að spila Mm -hmm. veist, sem ég, og það ég er fyrir covid þar sem að núna ég bara get ekki beðið er að byrja aftur að spila og og þú veist fyrir covid þá var det orði bara svona ó, mikið, bara vinna skilur uh, nema það var bara þjóðatil eða eitthvað þar ni mhm mm ja, það þú varst að giga mm -hmm. bara orði svo til bara létt kulnun sko mm -hmm. um en uh, ja mómentið ég held að veri 2016, það verið sólsteinn 2016 þar sem ég fannst því bara wow okay shit uh, þá voru við held að við værum næst stærsta og þá var bara svona Þú veist, ég, ég sá bara fólk eins langt og ég sá, skilur þú, það er líka no. smá þoka það hjálpaði til, sko, það sá okay. ekki drosslega langt okay. <laughs> <laughs> en hérna en svo náttúrulega þú veist, það, það voru þessi gig þar sem ég fannst ég á að meika sko, og svo var jámar þegar það fór í spilin á FM, þá var fyrsta mm. lagið mitt sem fór í spilin þá fekk svona uh, ok, þú vana, Moment, svo því fór í Game TV, mm -hmm. <laughs> ég er alltaf að spilaði mikið að töluleik um ég var ungu og, og, og geri enn, þá, heitna, þá var einhvern einn, þú veist, þegar ég settist í settið þetta, þú veist að segja frá þessu, þegar ég settist í settið hjá Sverri Bergmann og Óla Jóels, þá var ég bara svona, pff, nú er ég búin að um mika. <laughs> <laughs> og líka þegar ég var sko, þegar ég fór í FMJ fung blöð og það var í þessi gamla stúdjónu, þannig sem var upp í Skaftahlíði, mm -hmm eh uh, þá þá settist ég á móti Auður og hann byrjaði að lesa hraðspurningar. Mm -hmm. Þorr og ég ég veit ekki hversu oft ég sé einhver hní hraðspurningum bara frá því bara bekkinn í dag. Mhm. Mm og hérna og ég náttla var ekki íþróttum þæg ég var krakki. Mm -hmm. Þanna þúst mína fyrirmyndir voru bara udur sveppi skýrðu. Ja, og hérna þúst var ekki eyðursmóri. Uh, og Ó ja, það var, þú veist, ég þurfti alveg að klípa mér þá sko þegar mm. sem er útslæfið þessa er frá en en en hérna bara það að Oddi var að taka mig í hraðaspurningar þá var í bekka hvað er í gangi skilurðu. Þenna mannstu konnar þetta var? Uh, ég ég var etru, þetta var eh ég heldi ég verið honum Etrúar þetta var réttlega 2017 sko. Já. En það er einmitt sko að því ég ætla að spyrja þig uh, mm -hmm. ef þú ert ennþá ungur. Já. Eh það gæti sést 28 ára Já. eða þúst undir 20. Já. Óxsta Oxti, er ekkert í augu. Þúst varð bara af því þú eins og við voru að tala með hérna þegar þú hérna, ert hérna, kominn í hvað galli var þetta aftur sem þú varst hérna, að fara í hérna í grunnskólan. Þetta var hérna. E, þetta var hérna e, þetta var bara þúst svona síð peisa og og og gallar stuttbugsjur sem að náðu mér þúst niður fyrir tær og <lutri> það er svona bara eitthvað en þú bara ferð í gall og heldur í áfram þú hefur séð gerð hefur alltaf verið svona bara til í þetta að hérna Já eiginlega það er svo til þessarar soortuer sko mm -hmm. sem að stundum þú ég kemur mér ekkert róslega vel sko en yfirleitt þá eitthvað ein bara þú ég, ég bara kýla á hlutina og ég bara geri þetta skilur og pæli svolti í því seinna sko mm -hmm. sem að við hjálpa mér á mörgum sviðum um, en svo náttla er man róslega hvatvís náttla þanna mm -hmm. hérna en ég myndi segja að þetta hjálpa mig meira heldur en að hamle mig sko því að ég á marga vinir sem að eru þú ég eiga erfitt með að Já, það er þessi, uh, þessi tilneiðing sem að held ég að sé í öllum en mís mikil og, og örglega þá minni þér. Það er að vera of, ofhugsa áður en maður gerir. Mm -hmm. Það er það sem er að hamla fólki. Ég blessunulega að ofhugsa ekki. Nei, það <laughs> er það kannski einmitt af því þú ofhugsar ekki sem að þú hefur, sem þú varst freka fljótur að fara í þessar fignitilneiðingar og, og það dót líka. Þú. Einmitt. Það er hinliðin á þessu. Já, nákvæmlega. Einmitt bara fokkitt sjáum hvað gerist, sko mm -hmm. Hvernig er þanna því þú þú bara ert mjög opinn í bókine um bæði áframengisneysslu og fíkniefni mm -hmm. og allt þetta. Uh, var varðar ef við ákkarun hvað er að opna á allt eða? Sko mm, nei í raun nei ekki sko af því að þúst ég er ekki fara í neitt í bókine ég er búinn að vinna út þessi dóti. Mm -hmm. Þúst það væri öðrvísi ef að ég væri búinn að vera etrú í hált og og og, og þúst færi svo að, að tala á svona um þetta skilurðu mm hon. -hmm en en ég er hvernig er ég að byggja mér bara mjög sterkan grunn mm -hmm. uh, í minnetru mennsku og og sé ekki fram þú veist, ég verra bara etru í dag skilur, og, mm -hmm. og og hérna sjáum hvað morgun en eh mm -hmm. uh, nei jæ eins og segi, nei, ég sé nei í raun ekki grunnur er með nær mjög sterkur ég er búinn að vinna úr þesu mm -hmm. þetta var yú yú þetta var smá erfitt skilurðu af því að ég var þúst fyrir heimildavinnu fyrir bókina af því að ég náttla man ekkert allt nei nei einmitt Þá hérna fór ég þrist í gamla síma mínum sem ég átti 2016. Sé var þetta mitt er, erfiðasti ár. Mm -hmm. Möll brotin og nýr einhverum um kassa skilur hérna og fór að se setja mig saman þá fór svo að skoða myndir og og skil, skilaboð og það var aldrei drulla erfið sko það var meira kannski bara þúist mamma sendir mér skilaboð bara þúist hvar ertu er allt í lagi með þig og eitthvað svona mm -hmm. skilur þúist það var mjög það var svona... Æ, bara erfitt að opna alltaf það skilur en en nú mamma náttla ég mjög og hérna ja hérna þú ferðst kanskje svolti övuga leið við marga aðra og þú byrjaðir ekki í áfingi byrjaðir í grasi. Já. Byrjaði grasi tíunda mm -hmm. e, og hérna <laughs> ja þú svo er þetta bara svolti svona snuggleið niður. Mig fannst í vera sko 35 ára þá ég byrjaði að drekka sko, af því að af því að minni voru allir byrjaðir að drekka. Mhm. Mm fannst ég búin að halda ógeðslega lengi sko, mm -hmm. En var 16 ára eh uh, og svo þúist stuttu seinna þá hérna eh uh, þróvastu þetta náttla bara niður á vegi og mhm mm eins og eins og hérna er bara með fíknis sjúkdómmen þúist þetta er bara stigvastandi mhm mm stigvastandi þetta dæmi sko mun soldið kanskje áhugavert að tala um við það af ég er búna að ég veit ekki kort að haður bara fyrir tilviljunina heystan á að ég er búna að vera með rosalega marga etrú alkóholista í vitali hérna ja ha <laughs> það er bara önnur kverm sem kemur okay en það er örugglega þetta ef þú ert með þá þá tilhneingu þá mm -hmm. ertu líka kanska mjög líklega dóær og hefur kanska gert áhugaverða hluti og allt konar. Já ja mér líður þannig rosa en en það er eitthýt sem kanska aðgreinir þig af því ég hef alveg rétt hérna, við eh uh, bara einar hógust sem var notað langt í dóti og Pálma Gunna sem var svona hérna fyllibitla gamla skólanum og allt þetta sko. En þar er sé nýju efni sem er kominn sem um talað er um í bókinni mm -hmm. eins og bara hérna Kodinið og oxikonti og mm -hmm. sem er kanska Umræðan sem þarf að taka því það er það sem er í raun að, að drepa unga fólkið. Mm -hmm. hvernig, hvernig er það að að hérna þú hvernig virkar þessi efni fyrir þó sem bara ekki þekkjast. Það hérna þetta hvað er, er það sem gerir mm -hmm. það svona hættulegt? Þetta er í raun bara morfín skilt dæmi, þú viss þetta er bara þetta er hérna eins og oxy, þú viss þetta er bara ógeisllega sterkt opioid lyf. Mm -hmm. Og fyrir mig þá einhvern ein þá hérna ég veit ekki ég að því þú veist en þú séð skil fræðslan er einhvernig ekkert í staðar varðu það þanna þanna mm. þúst þetta er bara tafla skilurðu mm. um, einmitt eh á meðan einhvernig þúst og líka í bíómyndum veist, þá þá sér þá, þá, þá sér maður sko uh, svona harða þúst fíkl að vera að taka skilurðu coke með röri þúst selli eða sprauta sig eða eitthvað en í í svona hræðilegum sögum þá sér maður aldrei neitt bara Skiluru. <laughs> Það rétt. Þú veist þetta virkar svo saklegstiguna. Það rétt. Og við erum nota líka í okkar samfélagi vön við að vera taka pillur við alls konan. Nákalega. Eymilt, ég bara ég með haus er ekki geti ég sofnað eða eða þúist kvíðin eða eða hérna ja. En eh svo svo finndið sko eða ekki finndið en en en hérna þetta er svo flótt að gerast sko af ég er með ekki líka sko fólk sem er búið að í lengri tíma. Mm -hmm. Og eins og þú segir, þú veist, þekkir ekki þetta. Og ég er núna búin að vera í uh, rúmlega þrjú og ár og, mm. uh, og það eru strax komið eitthvað skilur sem að ég er ekki inn í. er ekki inn í, sko. Um, Nesvo spæs. Já, hvað er það? Þa, það er eitthvað svona syntherik gras, það er bara búið til og tilunastu og mm -hmm. mælist ekki í þér. Mm -hmm. Þannig að þetta er miki, mikið nút á stöðum það sem að það er verið að mæla á, en þetta er náttúrulega bara tvist. Mm ég er bara mann sko þeri ég, ég kominn nokkrar sundir til Mexico. Mm -hmm. Og þá einmitt hérna svona, það er allt seltt í apótekunum þar, mm -hmm. allt. Sko. Og þá var ég að sjá hvernig heiti og skiltun á fyrir utan apótekin sko. Paroxiconte og bara allt í boði. Þú þurft ekki það er ekki einu sinn vera að fara undir borðið sko. Nei, og þá er átta maði að svo þar hvar hef ég heyrtt þessa nöfn? Jó, það er rúr annað sko fréttum af einhverum sem er að deyja mm -hmm. eða mögulega eitthvað einmitt sem tengist jafnvel þetta hefur alveg verið hérna miki í rappi eins og við vorum að tala um áan hérna með Houston og mm -hmm. og hversu, Chopped and Screwtooth og kanji þúst hann þar náttla varð þetta svolti vinselt eða þúst varð þetta svona public þessi ópioða neyslaskiluri sem var mm -hmm. bara að taka codeine uh og mixa það með Sprite mm -hmm. kalla dirty sprite og hérna Houston er svolti revolutionary þetta sko mm -hmm og þetta er enn þó í dag skiluru þú þúst menn eins og, og Le Wayne skiluru er að bara að fá svona cissuer skiluru bara á á þúst hálssjórst fresti af því að þeir eru að þúst bara þamb ekka hósta sæft og þetta er náttlæra bara sama dæmin en þetta er sterkara mhm mm eh uh, þanna þetta er mjög mjög í í rappinu sko. þú lísir í, í í bókinu sko þær vort hérna þú ta talar um allskonar neysla og allskonar efnum og svo lísir þú hérna þær tekur oxigonta og þar sé bara sé bara vestu frækur sem það var villþyr algjör sko eh uh, þetta var algjör villþyr ég hérna ég fær kannski nánar í bókinni en en mm -hmm. en ja það var bara það var ógæislega sem ég upplifa sko en einhvernig af því að mér er á svo dimmum staði á þessum tíma þá hlutinn er bara svona dusta mar af sér skilur og mm -hmm. stærður upp í grín. Mm -hmm. En hvenni er þetta fyrir þá sem ekki skilja þetta stjórnleysi fíkilsins. A svona eins og, eins og þú talar um að þetta gerist rólega hratt. sé stoppar af hérna, þar sem skilur að, einhvern sem er alvöru alkoholist að fíkil og einhvern sem er það ekki það mm -hmm. er þessi svona stoppar þegar mm -hmm. mann þegar ég var að byrja að drekka þá svona einhvern veginn þegar að líði vel á nóttina maður er orðin þreytur mm -hmm. og þá bara, er, bara ég nennir sér ekki lengur og þá Já. eru nokkru vini mínir sem þeir held alltaf áfram að drekka bara alveg þá enga til að augum þeirra voru lókuð sko. Er, er eitthvað leið að útskýra þetta fyrir þeim sem ekki skilja þetta? Já, sko, er, er efiktjótum er hvað sem ma vill kallar þetta þú veist þetta er 3 þættir sjúkdómur það er það er hérna eh uh, það er semst líkamlegt ógnæmi mhm mm sem er semst að það er þegar ég er farna að finna fyrir áhrifunum þá hef ég ekki stjórn á mér lengur mhm mm hvað ég mun að, þú veist vera lengi þú veist ég veit ekki hvernar ég mun stoppa mhm mm eh uh, svo er semst uh, hugleg þráviga að þegar ég er ekki undir áhrifum þá er ég stöðugt einn að reyna að fá mig til að fara í og svo þessu andlegt meinn sem er ástæðan fyrir því að ég vil alltaf þú veist, ég er alltaf að reyna að plata mig skilur þú veist, það er eitthvað að hjá mér, þú veist, er eitthvað hérna hvort það sé eitthvað áfall eða, eða bara, þú veist, einhver röskun eða eitthvað skilur mm -hmm. og veist, þetta allt þrennt saman en alltaf hræðiðlega blandask mm -hmm eh þanna þú getu þúlust en flestir eru með eitthvað andleit meinn mm, algjörlega, Já, algjörlega veist... bara, og fólk nota náttla mismunandi hluti, sumir eru eru er að reyna deyfa það með því að borða mikið eh uh, aðrir með kynnlífi við erum alls konar hlutir til að, reyna að, ja, að ja, deyfa ja, þetta sko. uh, en hvernig var sko að því, þú þú hérna í raun varu skýst upp á stjörnuheiminn mm -hmm. og ert svoltið svona bara fyrstum sinn ertu náttla í að nota þessi efni mm -hmm. var ekkert erfitt sidan þér ert kominn úr meðferð mm -hmm. að einhvern ein finna sig upp á nýtt og vera bara etrú herra hnetur. Jú, algjörlega. Ég fór mjög leint með það sko. Mm -hmm. Þú veist að ég hef verið meðferð. Ég mm -hmm. hefna eh uh, og ég komanna út hvað 20, desember 2016. Og var alveg smá svona uh, tvístígandi, skilurðu, uh, þúst að þú veist, þó ég hafi ekkert verið að semja í því, skilurðu, uh, ég var aldrei ég var ekki mikið undir áhrifum í stúðíónu þannig sé. Mm -hmm. uh, þó að koma alveg fyrir en ég var ekkert eitthvað Þá hefna Þá var þetta meira bara okkur yrkisefnið, þið skilur að því að fram að þessu, þá hefðu einlega öll lauminn bara verið um djamið, af því að það var bara eina sem ég voru að gera. Þess, ég var bara 19 ára gutti bara að djama einmitt. og samdi mikið um það. Þannig að ég þurfti svolítið að stoppa bara okkur hvað í fokkanum á ég að tala um núna, skilur ha, það. Og, og, og, og, og náttúrulega, sko, þægilegast að yrkisefnið, fyrst, ég og Jó einmitt og vorum að tala um þetta um daginn, að sko, að hérna, þú veist það er svona sem er kemur svona auðveltast allra til okkar þú veist að við við erum hérna bara af þessari kynslóð og og og veist, sem við hlustum á og er rosalega mikið bara djammið mm -hmm. uh, og og píur mm -hmm. og uh, svo náttla kem ég út með um ferð þann að djammið er off og svo hérna eitthvað sem kærissu þann að það er off líka, <líka>, <líka> okay. hvað er eftir <líka> peningar ja <líka> auðat faðey ég þrusti búna mjólka það sko. Mhm. Mm eh uh, er það var alveg svolítið breakthrough hjá mér að fyrsta lagi sem ég gaf út eftir meðferð eh uh, varð stærsta lagi mitt til þúlust á, á þeim tíma skilurðu. Mm -hmm. Það sem var samt að ári eftir ári. Mm -hmm. um, og ég kom denn líka bara nýtti mér það að ég var að hugsa skilurðu, ég var að hugsa klír. Þúlust ég mm -hmm. gat planað fram í tíman og, svona, og og svo og sett mér alveg svona hérna markmið og og, og bara okay eftir árr þúlust að ég hérna skulle og þetta hérna og uh, þú veist, ætljö, ég ætla ekki út að þetta hérnalega eftir mánuð, svo eftir þetta hérnalega þannig að það hjálpaði mér rosalega mikið uh -huh. og ég var mjög stressaðir fyrir því bara vera bara búinn, skilju Akkurat, en er það þó ekki, hjálpar þó ekki rosalega að eiga lag eftir úr því að netrú sem, sem slæri gegn, Lá, þá fariðum sjálfstörustið svolítið aftur Nákvæmlega, hérna. og blók, ah. ok, ég geti þetta, skilju uh -huh. <hýk> Leiðin er ner eftirna þetta hérna þar eru fara giggja það af því að ég stundum vera spurja fólk út íta Spotify dæmi að mm -hmm. hérna þú ert væntanlega að búa að geta peninga út úr Spotify þar eru mikið hlustuð. Já, það er bara það er fín peningur úr Spotify sko. Mm -hmm. uh, en ekki til að lifa á á þann hátt sé sko. Þetta er algeru að búa breytast business model líð tónlist. Mm -hmm. Þetta var náttla bara plötusala og og hérna og gigg. En núna er þetta bara gigg, skilurðu? Og plötusalan þú það er það er ekkert annað en sí peningu sko. Nei. Þú veist, þetta er yú bónus skilurðu. En en það er ekkert að lifa á þesu. En af því þú ert nú einn af þem íslensku tónlistarmönnum sem er svona kve mest hlustaður á Spotify. Mm -hmm. Þú myndi samt segja í raun og veru síeð það þá bara fyrst og fremst þá gluggi til þess að fá gig Já, algjörlega, þetta er bara auðlýsing Það er allt sem ég gerir er auðlýsing fyrir gig <laughs> Svo Basically, sko veist, Það er bara, ok, bóki mig Sem er alltaf er upp núna, því það er ekki hægt að bóka skilur það er bara að banna þess að mm -hmm. halda tónleika Bara að um þeir sem eru að hlusta eða horfa Bara að bóka, bóka kallinn fram í tíma Skrifa þetta niður, bóki mig. Ógæfra með tíman. Já, ég er mjög laus. <lösh> <Það> er það ekki? Jó. <lösh> en einhver, þetta er ga gamann líka sem ég sagði áðan með að þú getur ekki beðið eftir að fara að spila aftur. Engin veit hvað áttur ferinna missir að. Misera. Já, algjörlega sko. <lösh> þetta er alveg 100% þannig. Þetta er algerð haltu með slefti með dæmi sko. Mm -hmm. og, hérna, já, ég var orðin alveg bara sýrður fyrir þessu skiluð af því að ég var mm -hmm. að spila bara veist, ofta að spila bara, hva, 16 17 í mánuði. Mhm. Mm og og já, það er mjög mikið. Já, það er mjög mikið og og hérna var eitthvað einn bara hættur að en nenna þissu skilurðu. En ég get ekki beðið eftir að byrja aftur sku. Ah. Og þú ekki bara við peningunum, þú veist heldur bara þú ja, veist bara út af adrenalinlínunni og og eitthvað annars skilurðu og og ja, ég er bara er þetta ekki sáltaði eins og því að ég hef tekið við til við fótboltamenn sem segja bara það er ekkert sem jafnast á við að fara á völlinn með áhrinduna mm -hmm. fyrir tónlistarmann. Þaust að spila tónlistina sína fyrir framan aðdáendur sem síla. Lítur að vera unique tilfinning. Það er bara, þú veist, ég prófað alls konar tilfinningar sko. Mm -hmm. Þú veist, og alls konar fake tilfinningar. Þetta er bara, þú veist, það er ekkert sem jafnast á við þetta sko. Einmitt. Eins og Corny og að hljómar skilur. Þetta er bara lang, lang besti víman sko. Já. Þú veist, þú var hægt engi niðurtúr. Yeah. Og hérna Já, ég bara ég er svo það er svo, mér mér, mér líður og sko. ég sé ástarsorg En kar skentlustu gíggin. Skentlustu gíggin eru gíggin sem ég held sjálfur. Mhm. Mm þúlust sem er bara herra netusmúr í Gamla Bíó. Já. Eða eða þú veist, eða þúlust útgafa fögnur eða það eru bara allir mættir til að þúlust er allir svo invested, ég sjá Já. mig. Þó að séna nátt að drullu gaman að spila veist, á þjóðötíðið og eitthvað ney. Þúlust er svo ógleyst stórt crowd. Og þúlust að þekkja, í dag þá þekkiar flestir stærstu lauginn. Mm -hmm. Þannig að það er alveg sungi með skilur, mm -hmm. en, en ég kýs frekar þúlust sem eru allir bara fucking dæhard aðdáðendur skilur. Mm. Það, Það er ekki, svo... ekki eitthvað í okkur að, hérna, að þegar fólk er að borga bara fyrir að sjá þig þá er eitthvað svona þú ég það er geggjað Já það er bara sérstök tenging þú veð við að, við hérna við áhörundir sko Mhm mm að það er hvernig er svona við á móti heiminum sko Já <laughs> er svona, og það líkar bara þessi tilfinninga man sé self sustainable það er ekki eitthvað fyrirtæki sem er að borgar mér fyrir að koma eða það. það er bara þetta fólki sem vill heyra mér sem er að borgar fyrir Eimitt. að heyra mér sko. Já nákalla og þúst þú uh, í fanda sérstaklega í hjált fyrstu tónleikra mína þúst í í nómember 2019 bara núna mm -hmm. fyrir jól, mm -hmm. oktobera, já, oktober og þá skipulaði ég kikið bara frá aðtilau og og bara hjælt kikið sjálfur og græjaði sjálfur hérna, sponsa og, og bara allt og þegar ég var komin upp á sviðið þar, þú veist, þá okkur neginn bara shit, ég bara að gera þetta sjálfur skilur. Já, gekk já Það er líka hvað þú langt nýður í aldri Ég er mm. hérna sonur systur mínar, hann er hann er hérna nýorðinn, nýorðinn 13. Mm -hmm. Og við getum alveg verið að bonda af því að við hvílum báðar tónlistuna Og og hérna og þær í var að spyrja vini hans, hverja villi ég helst sjá í podcasti á mér og það var svo tala við bekkjafélaga og skoðar að stjölpturnar vilja flóna og strákarnir vilja netur, netur smjöri, sko. <laughs> Já, ég ska þrua hið sko. Flóna er svo gekkja sko. Er algjör hérna algjör hjartakróna seri sko. Já. Allar vildu flóna og strákarnir <laughs> En hvernig er það af því að sumir hérna sumir finnst að kanskje smá svona eitthva á ég er frekar sé fullt fullorða fólk en mm. er ekki bara með takta að hafa rosa gaman af að að að man náiur svona vel niður í aldi. Jú jú, þú stað er bara fínt sko. Og hérna þú veist þar er ekki, að þetta að hvarta er að fólk fíla tónustarmanns. hverð er eða eða hva, gus, hvað Ég var svolti svo hérna, að passa mig á tímabili skilurðu og og og hef náði að haldaði svolti þannig fram að stjörnunum skilurðu. Mhm. Mm þá hérna þá varð að skilurðu þúst okay ég er með yngri kynslóðuna, ég er með eldri kynslóðuna, ég er samt þúst ég er ekki eh uh, þúst að spila í leikskólum skilurðu. Þúst og svo er, er, er hérna, það að ég er ég í með þessa hörðu ímynd skilurðu sem er sólglærun gultærnirnar og og og þúst allt með því skilurðu. Þannig fæ ársótiðirnar Þúst átti á íe ekki bara glæpamöður. Mhm. Mm Þúst þar að ég veit einhvernig ná dansa algjörlega á línunni sko. En eh uh, núna bara please bók ég er hvað sem er sko. Þrátt fyrir að mér lánar að spila. Það er svo gaman sko. Talarum við að, aðeins um Já. Af því að þetta er ein setning sem er eins og geggjað snertur hérna. Ég spóði minn og minni á áhlutunum. Séu kemur ekki með á við Já. Af <laughs> því Ég, svona, ég hugsaði, ég hefði þurft að fá þess setninga hann fyrir í mitt líf, sko, Já. þegar ég var, ég var að hérna, taka ákvarðanir út frá álöfnum fólks sem að urðu til þess að ég var bara blankur. Sko. Einmitt. Og við erum svolítið á Íslandi einhvern veginn, við erum feimin við að viðurkenna að, að, að það megi bara að vera gaman að greiða pening. Já. Ég veit ekki hvaðan kemur það. Og mér, mér, ég ég fílaði að þegar að það er bara sagt uppátt að það er bara allir lægi að meika pening. Já, A sí þar hund leiðilegt að vera blankur. Já, algjörlega. Og þú veist ég er það sko, Og hérna þú veist ég ætla ekki eitthvað til baka sko. Nei. Uh, en það mest er líka sérstaklega með sko þú veist, lista listastættina að það má ekki gera peninga úr listamaður. Nei. Þú ert þá. Já, ég ég er að upplifa það sko. Þú ert ekki þá list sko. Þú ert ekki listamaður og hérna og þú veist já bara þú veist maður er sell out skiluru ef maður leikur í auglýsingu og, og veist, mm -hmm. allt þetta dæmi skiluru. Mm -hmm eh uh, eins og ég sá kaian daginn þá var þetta hérna, segja sem samt að hann hafi missedu miki á áleitami er af því að ég var að leika í rýksu lýsingu. Já ok. Sjá því að þú stík, ég skil á blaði, skilur alveg og blaði bara guð blessi þig skilurðu. Uh, en en en uh, þúst máli þannig að í fyrsta lagi þá á uh, frændi minn þetta rýksu fyrirteki. Mhm. Mm Sjáðu það með Ísland eh uh, hérna Já, við séum að sjá Já, aðra um að horfa á YouTube. Já, einmitt, nákalega. Hon ja. illa góð sko, en sko svo er þetta þannig að að er COVID. Ég get ekki spilað. Þúst ég er búinn að missa þá að atinu. Nákalega. Yeah, but. Yeah, tvö húsnæði sem við þarf að borg af. Mm -hmm. Ef ég get fengið pening fyrir að mæta í klukkutíma og mæla mér ryksu frænda sem að ég elska. Mhm. Mm Það var ættalega að gera ég það. Algjörlega. Skilur við? Algjörlega. Um, en svona alltaf hefur COVID líka bara hjálpa mér með það að þú veist maður er farin að sjá peninga annars staðar sko. Ég er líka sé þetta svolítið þannig að því við höfum svona eldri tegundina af íslensku lístamennum sem mm -hmm. er við bara svona, þú veist, Ómar Ragnarsson. Já. Bara hlutinni sem hann hefur gerst. Mm -hmm. En síðan þú veist, þeir eru maður viðtölu hann alltaf blankur skilur. Mm -hmm. Og þ Hann er verklaglengu þiam villja bara þegar hann var aðeins yngri bara þúlust einu sná ja hérna bara vera með einhutt menn sem heldur að þessu utanum þetta já. og þúlust og notar ímyndina mína ég fá pening fyrir það mm -hmm. og er það ekki bara frábært. Jú klárlega með. Af því það hjálpar manni síðan að geta gert meiri list. Sko. Já. Það er ekkert ekkert hérna of göfugt við það að að að vera það blankur og um man getur ekki lengur já, bara þetta er þetta byggja þetta hús af ástríði eða er þetta að fá borgar fyrir þetta mm. <laughs> bara ég er þetta vinna mín er að fá borgar fyrir þetta mm -hmm. en finnst þetta ennfá vera og segir segir hérna sellot finnst þér þetta ennfá vera er þetta ekki að breytast stu... jú jú þetta er að breytast mm -hmm. þú veist þetta er náttla þú veist búmpappið og allt þetta 90s dæmi skilurðu var náttla rosa miki þú veist að bara mátti ekki eiga pening skilurðu mm -hmm. það og bara mér vera, ég minnst miki vera e ekki þetta en þá eru einkurir eldri mhm mm þú veist eitthvað örfáir sem að finnst alveg glatað þegar að listamenn græpa pening. Mm -hmm. Og líka náttla bara listamenn innan minna stættar sem, sem að sem ekki pening sko eða þúst eh uh, skilja ekki allir pening. Já, jú, en svo openberlega skiluru. sem að hérna ég bara þúst ég framfleti bara mér og fjölskyldu mína með að þessu skilur og, og hérna þúst væntanlega teki bara það sem er í boði núna. Já, mér, sko, ég ég svo mikið af listafólki sem er talsvert mikið eldreum þú sem átta mm -hmm. sig á því svolti seint. Bara ég hefði nú kanskje haft að nota tímabilin hérna þegar allt var í gangi hann með að græða meiri pening þannig einmitt að ég geti bara að lifa góðu lífi og valta þetta sko. Ég gerir mér neblega fulla grein fyrir því sko, eins eins og ég er í í í í mynd, sko, og þá hérna, gerir mér fulla grein fyrir að þetta endist eiljöf, sko. Og ég hef sétt það mér, og mínur þú sés lust checka rani plötuna sekunn e Já ég vera ég bara að <laughs> ég... Það, það, það það er engin þú það mm -hmm. er, bara, er bara búið mm -hmm. Og og þúst einu tímann mun ég vera bara búinn. Þannig að ég vill setja bara góðan grunn mm -hmm. Þannig að ég geti eh uh, annar ég sé ekki bara einmitt í viðtökum eftir 20 ár bara fuck ég vildi hefði spara því vilti ég hefði fjárfesta í vilti ég hefði tekið þessum hérna dílum skilurðu mm -hmm. ég ætla bara að gera þetta allt núna á meðan ég er heitur af því ég veit að ég verð að kannski ekki heitur eftir 5 mor 10 mor mm -hmm. 2 mor skilurðu mm -hmm. mæri ekki hugmynd þannig að ég ætla bara að nýta mér þetta á meðan ég hef þetta mhm mm þar þetta er alls ekki sjálfsagt mm -hmm. og og taka þennan pening sem ég hef fjárfesta og, og og reyna að að hafa smá safety net þegar það er búið sku mm -hmm. er það er að þú segir að au hafi verið að, að á síðasta ári held ég næri 200 fyrirlastra mm -hmm. og það er alveg þú veist, ágætla mm -hmm, að, já. og þá man ég mitt svona, ég hef komin í þetta saman þú bara, ég veit að þetta er ógislega gaman ég elsku þetta, ég er að tala um efnið mitt við fólk sem vill lust á mig já. en svo er enn eitt fyrirlast enn eitt fyrirlast og þá kemur að þessi mitt að því hinn hliðin á peningum er mitt hvenær er rétta momenti til að segja ney við giki mm -hmm. hefur þú fundið það moment það sem þú er bara að erðum? Nú er ég bara búin að því hennan óanbening nú, nú er bara í að segja nei við þessu þótt að sé Hérna, þessi við tæ, Já, þessi... já, ég er alveg mjög duglur að segja nei sko. mm -hmm. og, og ég set mér prís og ég fer ekki undir hann Ok uh, hérna, Þrátt fyrir ímyndina sko. mm -hmm. en, en það er alls konar gikk Sem ég bara vilji taka mm -hmm. Og þá hef ég bara ekki gert það Ég fer kannski ekki droslega mikið nára úti En, en, en þú veist, það er kannski þú veist, einmitt, Einhver Einhver hérna Þú 10 ara á, á skýrinu. Þú mm -hmm. veist það með ef ég er ekki stuðuð til að gera það þá sé ég bara nei. Mm -hmm. um, og ég þarf professionallega verið það heppinn skilurðu undanfarin árr, þú veist undanfarin 2 ár að geta geta gert það skilurðu. Mm -hmm. Og bara og taka ekki gigg sem að ég vil ekki taka og segja bara nei við þessum uh og og hefna, og og alls konar auðlýsingadílum sem ég bara nei takk skilurðu og þó að það sé notað erfitt núna. Mm -hmm þú veist, ég er alls ekki með einhverra bakþanka fyrir því bara ég hefði haft að taka þessu skilurðu af því að það er einhvernig þannig að að uh þú ég tek dæmi að það var eitt fyrirtæki sem vildi fá mig í ákveði verkefni uh ég er að fara að tala um rosa mikið undir óss núna þannig að hann var ákveði fyrirtæki sem vildi fá mig í ákveði verkefni mhm og nota semst mína ímynd uh, ég vildi ákveðna upphaf Uh, þeir böðu uh, 500 úrskalli undir mm -hmm. uh, Flestir hefðu bara sagt ok, fuck it skilur, þú veist þetta er bara 500 úrskalli ég tekur það bara mm -hmm. en ég er bara nei og, og bara eru ég ætla að þá fá bara aftækka þetta mm -hmm. Árið setna kemur uh, annað fyrirtæki sem er í sama bransa og þar fæ ég hann auka 500 úrskall að því að ég stóðu það mínu, Akkurra. skilur Akkurat Eh þanna ég trúi alafí þá er ma er ma samkvæmt sjálfri sér þá þá hefna gengur þetta upp sko. Mhm. Mm hvað er búið að vera hefna, því þar var svolt bóar umræðum í góðu tímabilinu með tónlistarmenn. Mhm. Mm hvað er búið að vera eða að reyna stu, þetta högg að vera alþínum þúst einmitt þú tala um bara svona mörg gigg og sé bara mm -hmm. þín ekkert. Já. Hva, hvað hvað menn þá? Semja tónlist og skrifa bók. Já, og... já einmitt einmitt bara, <hætt> hefna, já, ég gerði þessa bók með Sóla. Mhm. Mm var fór miki í stúðíóið mm -hmm. og, og gát plötum daginn eh uh, hetiu nei ekki hetiu uh, erfingi krúnunnar mhm mm eh uh, show eitthvað bara veist, ég gerði hérna ég gerði breiðabliklægið svo mjög gaman mm -hmm. ég og Þormóur eh uh, smj mér mjög mjög stoltur að því sko Þormóur þú talar svolítið um Þormó frá bókinni já segðu okkur frá Þormóði Þormóður er sem sagt 1996 módel. Uh elst upp fyrstu 10 ára sín í Kópavogi <laughs> og <laughs> og flutur svo semst vestur á Ísafjörði mm. og og og og talar um sig sem Ísfjörðing sko. Okay. Þó eigi villi meina hann sjórkópavi. <laughs> okay. Það <laughs> hérna hann er alveg geggjaður. Hann sem sagt hefur sem sagt ferælisinn sem uh, uh kítaleikari í Rokkljósveit á Ísafjörði. Það er svo fykta við að próðúsara ó verður í og flytu sem sagt mm -hmm. Og og gerir svona stæsta eða bara break out league hans er sem sagt B&B með Jóppi og Króla. Já. Ah. Og og á í raunni svona flest af sem stærstu lögum með Jóppi Króla til að byrja með. Þú veist það er þarna oh shit, og og eitthva og og við sem sagt förum að vinna saman hva 2018 Mm -hmm. þeir renna vinna svolti með Huginn. Mhm. Mm ég bara mjög mikið með Huginn, hann gerir eina bara alla plötuna fyrstu með Huginn. Mhm. Mm Og uh, hann er í raun bara langbestur. Veist, hann, er núna, hann er hluti af Kópavík sko. mm -hmm. Og ég er ekki að segja að hann sé bestur langbestur í hverju, bara próðúsara. Ja, ah, bara producera. Producera lög, að hann sé bara á algjörum heimsmennleika. Hann er það. Bara 100% skilurðu. Þú viss það er no doubt. Uh, af því að ég hef notað hann með rjómanum á íslensku tónlist. Mhm. Hérna -hmm. heima. Og ég hef verið í samræðum við erlenda brútsir mm -hmm. og það er í raun engin sem kemst nálægt Þormóði sko bara því miður er smikið að ég elska þú þetta er allt vinir mínnir sem ég er að vinna með mm hérna -hmm. heima en ég held að þeir vitið bara líka skilu Já ah. að er bara eitthvað fucking skrímsli sko Það er bara <laughs> þannig já, er bara þannig, sko bara því miður sko hann er svo ógeðslega fucking góður mm -hmm. hann er sko að mínum mati þá er hann, hann er hann bestur veit, hann er, hann er bara færastur mm -hmm. í er fljótastur í þessu o það er kanskje líka bara því við erum að vinna svo mikið saman hann veit bara nákvæmlega hvað ég er að tala um mm -hmm. þegar þúst ég kann vatla útskýraðar sko nei skilur ekki er mikið forréttindi að fá að vinna með honum og og og þúst hann hefur gert lög eins og hann gerir keyra hann gerir veista mér með huginn hann gerði eh uh, hérna hvað gerði meira þúst uh, hann gerði hérna hann gerir Malbik mm -hmm. með gautaskerri mm -hmm. og það er svo fyndið hérna, veluna rung í einhverju mm -hmm. að þá er hérna einhverju flokkar og veluna rung <laughs> já, þú veist, þetta hérna er bara einhverju svona styturrung skilur en <laughs> Stytur <rung. laughs> <laughs> þá er hann alltaf að keppa því sjálfansi skilur, já, það er bara skilur. að laga ásins klakar með herran hefðu sem er á uh, með hemsi göðu og króla og þormuðu að sitja öðru aftast bara og gerði bæði lögin skilur, þú veist að hann er bara að keppa því sjálfansi hann <laughs> Hann er bara langt bestu, sko. Og mm -hmm. þúst að það á að vera annar undanfarin 2 ár, allavega, 2 2 ár, þar sem að veist, við erum á einhverum svona afhendingum og erum að heyra þetta lysi upp skýrri hverir tilvilendingar eru og það er bara hann í öllum flokkum. Mhm. Mm hann er með plata ársins, hann er með laga ársins og þú talar um erlenda prótósenda. Mhm. Mm hefur, hefur það einhuga tímann verið pæling að þú að þú hérna þú veist, þarf að semja lög. Mm -hmm hugsa ekki að langra að gera núna ensku til að sjá kor það geti nóaði gegn Það hefur aðeins komið undanfarin kanskje mánuð. Þá eru svo okay, er að aðeins var að lægðast aftur af á mér. að mm -hmm. uh, að gera eitthvað ensku en en ég sé ekki fram á að sko. Ég veit ekki hva að því mér langar ekkert að túra um heiminn sko. Er það ekki? Nei, mér langar að. Þú mm -hmm. sést en en ég einhverninn er bara sáttur í í sko. Já, í tjörninni. Já kemur það með með hérna því að verða pappi pappi og og hérna bara fjölskyndumaður og ja það er bara 100% það sko mm -hmm. af því að þúst mér langaði að að túra veist, og vera bara cute í bandrekunum og og hérna eitthvað einn bara búa LA og veist, þetta dæmi skilurðu svo eitthvað einn bara þúst ég er ólætt <laughs> þá bara, ó, bara geggjað skilurðu þúst þetta er bara þetta er bara staðan og þá að þúst það bara breyttist öll mín viðhorf gagnvart vinnunni þá mm -hmm. skilurðu mm -hmm ó bara draumar mínir færðust í aðra draumar skilurðu mm -hmm. að þú mér langa bara að vera með afkomu öryggi skilur, fyrir fjölskylduna og og bara standa með sem pappi og og, og hérna þú, mjög, og, og, þú kemur talað um það í bókinni þú varst mjög tilbúin þegar að þetta gerist að að hérna lísinurusun sem bara gífurleg gleði augnabliki ja þetta, þetta var bara þetta var bara hana sko mm -hmm. og Það var það var óvænt en kærkomið. Mhm. Mm þegar hann fær fréttirnar þá þóu sést svo ungur og þá virt alveg bara onlin tilboðin í Já, þetta var þúist af því að ég náttla er bara eh uh, á öðrum stað heldr en margir jafnældrar skilurðu. Þúist ég bara þúist mm -hmm. þegar ég fær fréttirnar þá er ég, ég orðin etru og búna veriðru í smá Heim. tíma skilurðu og og og, hérna, og bara er með þann þúist það ég með góða tekjur skilurðu. O þúlust það er í raun eingin ótti ég með gott bakland líka skilurðu mm -hmm. þó var reynt að það ég fekk fréttina þá hérna þúlust var lítið af fjölskyldunni minni sem átti heima á Íslandi okay. en alla Sara er með geggja bakland líka mm -hmm. og uh, þannig að þetta var í raun bara smá spark í rassinna að þúlust klára þessa þúlust ég var að fresta við að, að kaupa e-búk mm -hmm. en þegar þetta kom þá bara ok, nú bara að kaupum e-búk skilurðu vorum við vorum að leiga og þá var í raun bara það síðasta sem átti eftir að gera, skilur, til að vera tilbúinn í mm -hmm. bara þó meðan nú var ólítt þá fórum við alls konar einhru námskeið skilurðu barna skyndi hjálpanámskeið og í mm -hmm. fóru brjóstagjafanámskeið. Já okay. <laughs> Sem að er, ég haði reynt mjög lítið að gera sko. Ég var svolti óþolumur orðinn í lokin sko. En ég fó bara til að sýna stuðning. <laughs> vera með. Vera með Já, vera með, ja, með. Sínum að sýna lit. En þú búinn að dansa svolti ef maður kassi segja að þú þú vurrð búinn að taka á daltu með mun hraða. Hann er suma þú ert að lýsa þessu ferliinu þúlust hvernig ferðin í tónleislunna fer síðan í hérna áfengi, mm -hmm. hættir því Já. þetta gæt alveg, við gætum alveg verið að tala um 15 20 árr. Þetta svona. er snættjæt kynslóðin. Ég tók <laughs> þetta bara á 5 árr. <laughs> Já, þetta er, hérna, er, er, er fast forfarandi. Já, nákvæmlega. Já. Ég hef lítinn tíma mm -hmm. og, og og og og mjög mjög hérna lítinn tíma veist, ég ef litla athygli, skilurðu? Mm -hmm. bara eins og öll mín kynslóð séu við að tala má við bókina. Mm -hmm þenna ég tók þetta bara mjög stund tilma og sjáum bara til hvað restingerir, kannski verið gjaldfrott eftir þetta þetta ár og, og svo þek þek þek svo gráa 26 á og þá geturu verið ja gráa fei hún heitir hinga til ja hvað munt þú segja ma verið teki anna fast forðartímabil stuttu seinna Stutu seinna <laughs> <Stutus einna. laughs> og svo geturu gert já, já, svo það er síðasta bókinn ég er ánað með einmitt markasmanninn í þær er kallar þetta hinga til það já. gefur strax fyrir um að ma geti verið það er bóð að opna aðrar Ó honum tala líka sko fakkaði svolítið niðri í neikvæðum rötum sem mér finst samt að leik sko. Ég var að vonast, vonast til af því þú ert einmitt 24 ári að gjóta það, sko, það sem kítlaði mig mest við þetta var shit hvað kommentakerfið á eftir að vera. Mm -hmm. Þeir er þrur er eigir sem að er raunin sko og ég er búinn að skrinshota það. Já ja ja, ég, ég búin að aldi, sko. er að skrinshota nokkur upp á höld Hvað er menn að segja? Heyruðu, komdu með þetta. Góðan dag. Síminn er líðu. Það er semsett eh eitt stór vebmiðill deildi semsett greinni ég fór í ég fór í hjá hérna, K100 mm -hmm. Og eh við erum með hérna eitt sem kommentar eh þrjár blaðsíður spurningamerki Myrgott <grið> <grið> eh svo er annar sem segir ævi segir Ég held að það sé örugglega farið að þrengja sig alltaf í buttinni hjá þessum unga manni til þess að grípa til svona örþrefar ráðs. <gri> <gri> þetta er, er verið svo gengjað. Uh, svo erum við með einn ein sem kommenta bara sorglegt. <gri> svo er hérna eh uh, eitt hérna sem deilir grein, greininni og segir Uh, áttu allt lífið framöndan what, þessi gæi er brandari uh, og bara, mér finnst að það geggjað skilur, það ah. er nákvæmlega, því, líka, það er meira sá sagt í greininni, þú veist, ég, að því að ég þetta var að viðtal, ah, skilur, þú ah, ah. þá er ég kvótaður í greininni að segja, já ég gerði það náttúrulega til að æsa í koma Á. og svo er loga komið að kærið á, á, á. á þá grein Asa, sem er absolt. svo gekkja, sko En ég, einmitt, til að koma þér til varnar þá finnst mér hafandi skrifabækur og lesi mm -hmm. mikið af bókum bara hefur fólk frá um að segja og mér finnst það er meira í þessari bók heldur en rosalega mörgum æfirsögum sem eru gefnar út á Íslandi Já. hjá fólki sem eru orðið 70 eða 60 eða mm -hmm. eitthvað og það er einmitt hérna, en ég veit ekki hvers því þú kallar þetta ekki æfirsög þetta er bara b Skó, ég, ég hef reynt að markaðsetja þetta sem ævursögu en ég veit ekki hvort að stendur á bókinni. Eh. Já ég meina þúst hann er Nei, þetta er bara skemmtileg bók. Þar segir hún heitir hingatil. Það er notað heit... auðlugaslega bara ævin þín hingatil. Já, nákalega. Eins og séir þann að það gæti alveg komi önnur. Já. Ég man að ég þegar ég gerði bókina um Hann Björgum Páll mm -hmm. af því hann er svona, hann er nú dálti eldri en þú en hann er samt mjög já, gera ævursögu. En þá er það bara er er ekki að segja líf Er bara þúst hann bara frároslega mörgu að, að, að, að O hérna, ég veit ekki, guðs, það er míst að vera líka gamalla brjóta þessa reglur sko. Já, algjörlega. Sjónum líka mjög gott sko input frá hérna uh útgávinni, bjart og veröld. Mm -hmm. Þeir náttla þunga dæmi mm -hmm. sko, þanna þeir setja sko quote aftur á bókina. Margoft tvíðugur meir hefir lifað. Svefnugum segr er 7 dögur hjarði, Jónas Halgrímsson. <laughs> þetta er gott. <laughs> þetta er ákveðinn rótök sko. Þetta er gott, þetta er gott. En fá hérna þegar ma gefur út svona bók og og og af því ég er reynt að heim gert það sjálfur er, það það er bók um mig og það sem oftnaði miki á mig mm -hmm. er það hérna finnst þú svona, vanur í, hérna, í ákveðnum textum og svona finnst þér að vera berskæld að miki? Já, er gríðarlega. Er Jú og ég fundi fyrir sko smá kvíða og svona þúst rétt fyrir útgávu bara ókei okay, fuck nú er ég ég tala að mér sko. <laughs> já, <laughs> eini, sem er eðlilegt. Já, ja, algjörlega. En eh uh, Uh, að því að um leið og þau eru búin að lesa þetta þá þá, þú veist, með drullu sama skilur Ég skilji. Ég skilji. það er svona aðalega þau sko. en er það ekki líka í nútímanum að þá er oft sérstaklega einhverjur sem eiga kannski uh, svolítið skurrullega fortíð og mm -hmm. það er gert hluti undir áhrifum og mm -hmm. þá er núna einhvern veginn að myndast þetta að það er jafnvel verið að kalla fólk eða ja, kalla fólk út án að hafa eitthvað íslenska fyrir eitthvað sem að gerði fyrir löngu síðan mm -hmm. að með því að með því að segja bara frá öðrum sjálfur mm -hmm. þá er man að náttla að hafa próaktívur í því að þar er ekki hægt að gaggrína man fyrir eitthvað ef man er búinn að opnað við sjálfur sko. fyrir að það væri eitthvaðra svona sögur um þig og eitthvað þar er er svolti bara búinn að segja þessa sögur Já, þetta er meira bara á ó þúst þí sem maður við gerð sko mm -hmm. veist, þetta er ekki sem eitthvað svona einhver skjöldur skilur nú nú er ekki hætta segja neitt um mig skilurðu þetta er meira mm -hmm. bara svona þúst ég er búna að gera þetta upp skilurðu mm -hmm. og hérna og ég ég ja bara að taka ábir að þessu skilurðu var það erfið ferli að, hérna ef maður er búna að vera lengi í einhverri svona ástandi og maður er kannski búna að vera koma misjaflega fram við fólk að þurfa fara til fólks og biðjast afsöknar um, það var alveg erfitt, sko. en en er náttla þeri naflausum mannræktar samtökum mhm mm og hérna og eru ákveðin ákveðin verkefnalisti mm -hmm. og, og þetta er mitt að fara til fólks og og, og, og gera og og upp í það upp skýrulu og biðast afsökunar og bæta upp fyrir það að það er skýrulu í miðjuninni á þessum verkefnalista. Þúst mm -hmm. þannig að maður er búinn að gera ákveðin hluti og taka ákvaranir uh hérna, og og breyta uh breyta mörgu í faramanns mm -hmm. sem að gera manni kleift að gera þetta eh uh, á eins og vera hættur, mm -hmm. eitthvað hrættur eða mhm eitthvað annar þanna þú veist þú hef ef þú hef bara vaknað skilur þú blokka en nú ætli að vera etrú og bara ekki gert neitt í mínum málum Einmitt. þannig séð skilur og svo bara ætla að fara að be staðafsøknar og, og þú veist, þá ætti ég ekki að geta það sko nei nákvæmlega nákvæmlega nákvæmlega spreiðan svo þetta nýja lagið eða nýja nú leiðir svolti síðan talandum um við þessum svona gaggrinni, það var einhverjir sem voru eitthvað að tala um að þetta er nú ekki alveg að komin í svona nýja átt og ja, ja. mainstream og eitthvað. Einmitt. Hérna, það er alveg skona gerju nýja sérri tónlist og við með fólk sem er að vinna saman og svona, finnst þér eins og þú geti farið í alls konar áttir með tónlistina þína? 100% ekki? Ég held að sé engin, það, það er bara, það er, það er bara það er, sko, Ég hef náttla geri tónlist rosa mikið. Uh, ég, ég sé enn rosa mikið fyrir mér sem Vincent tónlist, skilurðu? Og ég hugsa alveg, skilurðu ok, þetta, þú veist, ég geri þetta og þetta hérna og þá þú ég er að líklegra til að vera Vincent, skilurðu. Mm -hmm. En í grunninn þá náttla þá geri ég tónlist fyrir mig, mm -hmm. þú veist, og ég geri tónlist sem að mér finnst skemmtileg. Eh mm -hmm. uh, þannig að og ég heyrði eitthvað podcast um daginn hérna þar sem þeir voru að segja sko að að þeir voru sést kenningu æ ég geri sem samt 2 fyrir þau 1 fyrir mig. Mhm. Mm. Mm sem er ekki rauninn sko af því að ég gæti ekki gert 2 fyrir þau sem er ekki fyrir mig. Skiluru af því að grunin, við, ég ég gef ekki út tónlist sem ég finnst ekki skemmtileg. Ég geti ekki gert tónlist ah, sem ég finnst ekki skemmtileg. Eh ah, uh, þannig að þúst stjörnurnar er náttla bara eitthvað reggi poplag skilurðu. Uh, aldrei hef ég sagt að það sé eitthvað raplag. Sem það bara náttla er ekki. Næ, næ. Þess, þetta er unni með Áskeri Uh, og, og, og ég bara fíla reggi skilurðu ég elska mm, pop mm, og og hérna og uh, þú veist ég gerði lamma við Björgólfur Halldórssoninn mhm sem, sem að er náttla bara fucking legit í leiknum skilurðu algjörlega og og ég átti mér eins og svolti svona moment eftir það bara okay fuck hvað á ég að gera núna skilurðu mm -hmm. af, af því að þú veist ég er búin með listaminn mhm mm þú veist ég búna að gera lamma við Frík Dór ég búna að veist, spila á stóru sviði og þjóði ég búna að gera búna þú styðir þig gera allt sem ég ætla að gera. Og og þú sést ég var með þennan tjekklista og svo eitthvað einn bara svona sem svona auka tjekklisti sem var bara drauma tjekklisti var að gera Lamma Björgunar Halldorsyni, skilurðu? Af því að þú sést Jólstjúpabjörgunar Halldorsyni. Akkurat. Og og hérna bara eittna mínum upphalds mm. þú er bara upphalds íslenskir söngvararinnar minn skilurðu. Mm -hmm. Þannig þegar það þú sést það var svo huge fyrir mig sko. mm -hmm. og mér var í raunni sko þú sést jú mér langa að laginu gekk vel skilurðu. En mér var svo sama, að drulla sama skilurðu af því að þú veist eitthi, ég er í að ég gerði þetta fyrir mig skilurðu akkurat Mérst alla líka svo gaman af talandum eins og bara eins og er því að mérst hann vera hafa verið svo mikill frumköll oft mm -hmm. og það er bara að vera brjóti sig norm einmitt þær mm -hmm. annar alltaf eru að fara að gera laga með raka bjarna og Já. svo með áskeri trausta og einmitt. ég mér þetta geggja sko að hérna þú veist jú, jú þú ert trappari en bara geggjað að tímar upp með einhverum flóttum poppara og Já. gerir eitthvað annað klárlega það er Nei ymmt og bara þú veist, þetta er orðið svo óskýr mörkin skilurðu og mm -hmm. og og hérna og þú veist fólkarinna mig sem rappara eða poppara skilurðu eða eitthvað mm hérna -hmm. skilurðu en ég meina er þetta að þetta fólk fólk fólki minnst fólk óþætt að geta ekki sett mér í eitthvað box Já að sko biðst að rosa í rappinu þú veist ekki í í svona old old age mm -hmm. gaurar mm -hmm. old heads það er sná hérna sná geyr sem hlusta en bara boom bap skilurðu og, mm -hmm. og og hérna, hata allt sem er nýtt Mhm mm um, En ég meina, og, og reyna að segja að ég sé ekki rappari af því, a, af því að ég gerði stjórnundar. Mm -hmm. eða, eða, ég meina, þú veist, Phil Collins, hann er trommari líka, skilurum, ja, þú veist, ekki. það er eins og hann geti gera trommari af því hann söng lag, mm -hmm. skilurum. En ég held að það sé ekki svona í öðrum tónastastefnum. Það, þú, þú veist, mönnum er fagnað ef að þeir taka skilurum, þú veist, bara svo bubbi skilurum, mm -hmm. gát, er ekki plötu og, og bara alls konar, þú veist og það bara, kekkæskilur. Mm -hmm. En hérna en en ef þú sem er, svo... er það sé harða átsýnd eitthvað Já er að er að ég held að þetta er, er bara einhverir þúst menn um líði bara illa skilurðu. Mm -hmm. Og og, og þóla ekki breytingar. Og ég meina 90s bump upp þú er ekki til skilurðu. Farði mm -hmm. bara á fucking Spotify á að hlusta á það skilurðu. <laughs> eins og Jay-Z said want more old shit by my old albums. Rétt. Anna hérna O fólk gerir séja ég skilur þú ég er e e e e tala um allir hati mi skilur en en en subsidir, <g recognize> en þú ég en mjést bara svo gamannu svarið það ég svari ekki í í kommentum skilurðu ég mun koma í komment er eitthvað þú ég ég skýl... Æ, er enda um, eh, eitthvað sem okkar maður bubbi hefur verið glærar við Já hann tekur það sko hann tekur það, sko. Já, hann tekur slagin ég tek meira bara svona það sem fólk getur ekki svarað með til baka <g> Rafael <waar> Já þá þá menn segja þú hvar er gamli netursmýr eitthvað svona skilurðu bara hann er Og bara guð blessi þig og takk fyrir stuðninginn sku. Mhm. Mm en að, en þetta með að gefa út plötu. Er það ekki freystandi þegar ma situr á um mörgum lögum núna að hugsa bara eitt lag getur alveg gefið mér sná 80% brúst af því sem ein platta gefur mér. Þannig er í lísa bara eitt lag í einu. Jú. Jú algjörlega. Ég ég, ég hefna ég hugsa að ég gefi bara út eina pluta í viðbót og svo bara singul, singul, singul Já, bara lög Já, af því að mér finnst, mér finnst það skemmtilega sko. mm -hmm. Mér finnst gaman að gefa út bara eitt fucking power lag mm -hmm. og svo bara annað eftir fjórum ánæði mm -hmm. Af því mér finnst sko mér finnst lög oft svolítið tínast ef, maður, ja. ef ég, ég geð út plötu Já ja. uh, Af því að, að þú veist það er kannski þrjú geðu veikt bara svona obvious hittarar mm -hmm. og þá kannski er minna verið að teka einum lögunum með eitthva mm -hmm. En En ja, ég eig hlutinn fyrir mig, þú sést, mér, mér finnst mjög gaman að gefa brót og, og og gera það bara, þú sést, það er líka svo mikið pressa sku. Þú sést svo mikið pressa já, bara þú sést þetta er bara eina, þetta vera að standa eitt já, og sér. Skilurðu? Það er ekkert að þetta, er ekkert þetta hérna afsakar sem meginum öðrum lögum. Nei, nákvæmlega. Mm -hmm. Það er bara þetta lag og ég er bara stand mm -hmm. og fell með því, skilurðu? Það er bestur undir pressu sku. Ég ætla að fara byrja með um hérna. ég tilja. Ég, ah. hérna, ég besti minn, við erum að byrja með podcast sem heitir Félagsmyndstöðin Félagsmyndstöðin? Já, af því að, þú veist, vibe er bara svolítið hengjátt, skilur, og þetta mm -hmm. er bara eins og að mætið félagsmyndstöðina mm -hmm. og uh, það er í rauninni ekkert, hérna, ekkert format á því, skilur þetta er bara eitthvað við tveir að spjalla og kannski fá, þú veist, One Son Blue Moon, eitthvað gest sem að er þá, þú veist, bara eitthvað félagið okkar, skilur við, mm -hmm. að vink bara, bara spjallskiljur því að við erum, ok, okkur finnst við, þetta er svo nazisist, okkur finnst við mjög fyndnir og skettinir <laughs> þannig að na, við bara geggja að fá fá <laughs> að dreifa því áfram en er það ekki mitt svona í nú þessum svo gama við nútímann að mm -hmm. hérna, þú veist, akkur ekki meira heldur en afhverju, akkur Já. ekki þú veist bara, það eru hérna, ekki margir sem vilja vera hlust á með þeirra spjalla við vini mín að, er að það er Og ég er natla ég er svo líkur að fyrir sko sem ég hefði í tónlist af mm -hmm. því að það bíður upp á svo þúist bara ég ætla um eitt, ég ætla að gera podcast bara fuck it skilur, mm -hmm. og þúist ég ætla að gera bók og ég ætla að gera þúist á sjónvarstaustu 2 og ég ætla að gera sjónvarseríu og sjónsímans og mm -hmm. og bara þúist þetta er allt bara eitthvað sem er dreymt um þegar ég var krakki skilurðu hver dreymir ekki um að vera bara þúist í sjónvarpi þegar man er bara þúist uh, bara nýta mér innan eiga mm. gera bara allt sem ég langan til og neyða íslendinga til að horfa með án lengur. Gekk. <lýstingur> <lýstingur> <lýstingur> já maður. Þeru bara hvað er það? Er hægki? Nei hægki. Ég er að mæta fundi hérna klukkan 3. Fund klukkan 3. Já það er hált í miða. flott, flott. Þetta er búið gammu, er að vera hlusta hérna gott á Þú hlustaðir á ert það ekki? Hlustaði á ert Ég hlustaði á Kára. Já, einmitt. Og ég hlustaði á hann Já, æðislega, og hann var líka svo, hérna, hann hringd í mig oftar en einu sinni eftir þáttun og hann svo oppáðslega fækkláttur, sko. Mm. Einhvern veginn fekk svo mikið að góðum viðbröðum Já. og leið svolítið eins og að væri svona einhvern bara að fá smá nýtt upphaf, sko. Geðvett. Já, æðislega, sko. Góðu strákur. Já. Góðu strákur, sko. Gjægja, frábært Já. að fá þig heimsóknmæðir. Og hérna, Þa, ég, ég get bara, ég get alveg bara af ein Hún er öðvilesin og, og, og, og hérna, það er alls konar sögur í henni og skemmtilegt <laughs> Já, maður, ég þakka kella það fyrir það, maður ég hef hérna, ókesslega ánægði með þetta og, og, og þú veist, þetta er einhvern veginn kemur á fullkomnum tíma, skýrur það er aftur bara einhvern veginn hérna, verða að allt og þá er bara fínt að kúra bara með bók, sko Það er svo lýs, það er svo lýs, geggjæð Hæru, takk fyrir mig,